Capitolul 114 Cele trei săptămâni de practică se apropiau de sfârșit. Filip se ocupase de 62 și două de cazuri și era istovit. Când ajunse acasă în ultima noapte de serviciu, pe la zece, spera din toată inima să nu mai fie chemat încă o dată. De 10 zile nu mai apucase să doarmă ca lumea măcar o noapte. Cazul de la care se întorcea atunci fusese îngrozitor. Îl chemase un om matahalos, o namilă de bețiv afumat rău și îl dusese într-o încăpere dintr-o curte urât-mirositoare, mai sordidă decât avusese vreodată ocazia să vadă. Era o încăpere mică de la mansardă. Mai tot spațiul era ocupat de un pad de lemn cu un baldachin alcătuit din perdele roșii murdare, iar tavanul era atât de jos încât Filip îl putea atinge cu vârful degetelor. Îl parcurse cu singura lumânare care risipea întunericul din cameră, frigând insectele care mișunau pe el. Femeia era o ființă nețeselată între două vârste, care rând pe rând adusese pe lume numai copii născuți morți. Filip era în oarecare măsură de prins cu asemenea povești. Soțul fusese soldat în India. Legislația impusă acelei țări de falsa pudoare a publicului englez, dăduse frâul liber celei mai chinuitoare dintre toate bolile. Sufereau cei nevinovați. Căscând, Filip se dezbrăcă și făcu baie, apoi își scutură hainele deasupra apei și privi la insectele care cădeau din ele zbătându-se. Tocmai se pregătea să se culce când auzi o bătaie în ușă și mesagerul de la spital îi aduse o fișă. În aiba să te ia," zise Filip. Ești ultima persoană pe care aș fi dorit să o văd astă seară." Cine a venit cu fișa asta?" Cred că e soțul, domnule doctor." Să-i spun să aștepte." Filip se uită la adresă și văzu că e pe o stradă bine cunoscută lui și spuse mesagerului că o să se descurce și singur. Se că și peste cinci minute ieși în stradă, luându trusa neagră. Un bărbat pe care nu-l vedea prea bine prin întuneric se apropie de el și spuse că el e soțul gravidei. M-am gândit că poate e mai bine să vă aștept, domnule doctor," zise acesta. E un cartier cam sălbatic, mai ales că ăia nu știe cine sunteți." Filip râse. Ei, bată-te norocul să te bată! Pe doctor îl cunoaște toată lumea. Am fost eu și în locuri mai sălbatice decât Weaver Street." Și chiar așa și era. Trusa neagră constituia un adevărat pașaport pentru fundăturile nenorocite și curțile mirositoare în care nici polițiștii nu prea aveau curajul să se aventureze singuri. De vreo două ori se întâmplase ca un grup de bărbați să-l privească pe Filip cu multă curiozitate când trecea. Auzise câteva remarci mormăite și apoi unul dintre ei îi spusese E doctorul de la spital." Când ajunsese în dreptul lor, vreo doi dintre bărbați îi spusese răbună seara. Dacă nu vă supărați, domnule doctor," îi zise bărbatul care îl însoțea acum, o să trebuiască să grăbim pasul." Mi s-a spus că nu e nicio clipă de pierdut." De ce ați lăsat până în ultimul moment?" întrebă Filip mergând mai iute. Când treceau prin dreptul unui felinar, se uită la însoțitorul lui. Pare grozav de tânăr," zise el. Am împlinit 18 ani, domnule doctor." Era blond, nu-i dă dusără în cătuleele, și îi părea doar un băiețandru. Era scund, dar îndesat. V-ați căsătorii de tineri," zise Filip. A trebuit să o facem." Cât câștigi dumneata? 16 lingi, domnule doctor. Un salariu de 16 șilingi pe săptămână nu prea ajungea pentru întreținerea soției și copilului. Camera în care stăteau tinerii căsătoriți arăta că trăiesc într-o sărăcie, Lucie. Era mărișoară, dar părea imensă din pricina lipsei aproape totale a mobilierului. Nu se vedea nici covor pe dușumea, nici tablouri pe pereți și doar majoritatea camerelor aveau ceva fotografii sau suplimente de Crăciun ale revistelor ilustrate puse în rame ordinare. Pacienta zăcea pe un pătuț de fier din cele mai ieftine. Filip tre când văzu cât de tânără e. Dumnezeule, dar nu poate să aibă mai mult de 16 ani, îi zise el femeii care venise să o moșească. Pe fișă ea se declarase de 18 ani, dar când erau foarte tinere, femeile adăugau adeseori un an sau doi. Și pe deasupra era și foarte drăguță, lucru rar la femeile din categoria ei socială, deoarece constituția lor era subminată de hrana proastă, aerul viciat și ocupațiile nesănătoase. Avea trăsături delicate, ochi mari albaștri și un păr negru năvalnic pieptănat după moda precupețelor. Și ea și soțul ei erau într-o stare de agitație cumplită. Ar fi bine să așteptați afară ca să te pot striga când am nevoie de dumneata," îi spuse Filip. Acum că îl vedea mai bine, Filip fu din nou surprins de aerul lui de băieț Andru. Simței că de fapt ar trebui să se joace pe stradă cu ceilalți flăcăi, în loc să aștepte speriat nașterea unui copil. Orele se scurgeau încet și abia pe la două se născu copilul. Totul părea să meargă bine." Îl chemară pe soț și pe Filip îl o felul stângaci și timid, în care își sărută soția. Filip începu să-și strângă lucrurile. Înainte de a pleca, mai lua odată pulsul pacientei. Hei!" strigă el. Se uită repede la fața femeii. Se întâmplase ceva. În cazuri grave, trebuia chemat șeful externilor de la obstetrică. Era un medic calificat și răspundea de circumscripție. Filip, scrise repede un bilețel și, dându i el soțului, îi spuse să alerge cât îl țin picioarele până la spital. Îl îndemne să se grăbească pentru că soția lui e într-o stare critică. Bărbatul porni. Filip așteptă cu sufletul la gură. Știa că femeia o să moară pentru că pierde sânge. Se temea ca lucrul acesta să nu se întâmple înainte de sosirea șefului. Între timp, luă toate măsurile pe care se pricepu să le aplice. Se rugă fierbinte ca nu cumva șeful să fi fost chemat în altă parte. Minutele de așteptare păreau fără sfârșit. Specialistul veni în cele din urmă și în timp ce o examina pe pacientă, îi punea pe șoptite întrebări lui Filip. Filip văzut după expresia lui că socotea cazul extrem de grav. Se numea Chandler. Era un bărbat înalt, zgârcit la vorbă, cu un nas lung și fața slabă, mult prea zgârcită pentru vârsta lui. Clătina din cap. Cazul era de la început fără speranță. Unde e soțul?" Îi-am spus să aștepte pe scări," zise Filip. N-ar fi rău să-l aduci cuace. Filip deschise ușa și îl strigă. Ședea în întuneric pe prima treapta a scărilor care urcau la catul de sus. Se apropie de pat. Ce s-a întâmplat?" zise el. Păi, sângerează pe dinăuntru. N-ai cum să oprești sângele." Șeful obstetricienilor șovăi o clipă și, pentru că trebuia să spună un lucru dureros, căută să-și compună un glas cât mai tăios. E pe moarte." Soțul nu zise o vorbă. Se opri locului uitându-se la nevastă sa care zăcea palidă și fără cunoștință pe pat. Nu mai moașa vorbi. Zău, hării, domnii au făcut tot ce au putut. Eu am văzut din capul locului că așa o să se întâmple." Taci din gură," zise Chandler. Nu erau perdele la ferestre, și treptat, treptat, părea să se lumineze. Nu se revărsau în căzările, dar nu puteau să mai întârzie mult. Chandler ținea femeia în viață folosind toate mijloacele de care dispunea, dar vlaga se scurgea în din ea și brusc își dădu duhul. Băiețandrul care o era soț stătea în picioare la căpătâiul patului ieftin de fier, cu mâinile rezemate de tablia de metal. Nu vorbea, dar era foarte palid și de vreo două ori Chandler se uită neliniștit la el, temându-se să nu leșine. Avea buzele ca cenușa. Moașa suspina cu zgomot, dar el nu o băga în seamă. Stătea cu ochii ațintiți la nevastă sa și în ei se citea o nedumerire totală. Îți amintea de un câine care a fost bătut fără să știe nici măcar acum cu ce a greșit. După ce și el și Filip își strânseră lucrurile, Chandler se întoarse către soț. — Ar fi bine să te culci, nițel. Bănuiesc că ești frânt. — N-am unde să mă culc, domnule doctor, răspunse el cu un glas de o umilință zguduitoare. — Nu cunoști pe nimeni din casa asta care să-ți improvizeze un culcuș? — Nu, domnule. — S-au mutat abia săptămâna trecută, zise moașa. Deocamdată nu au cunoștințe. Chandler șovăi genat o clipă, apoi se apropie de soț și spuse... Îmi pare tare rău de ce s-a întâmplat. Îi întinse mâna și soțul uitându-se instinctiv la lui, ca să vadă dacă e curată, i-o strânse cu putere. Vă mulțumesc! Filip dăduși el mâna cu soțul. Chandler îi spuse moașei să treacă dimineața pe la spital să ia certificatul. Părăsiră casa și merserea împreună în tăcere. La început te cam tulbură puțin, nu-i așa? zise Chandler într-un târziu. Puțin," răspunse Filip. Dacă vrei, am să-i spun mesagerului să nu-ți mai aducă seară nicio chemare. Oricum, de la 8 dimineața nu mai sunt de serviciu." Câte cazuri ai avut?" 63." Bun, atunci ai să obții certificatul." Sosiră la spital și șeful externilor intră să vadă dacă e chemat undeva. Filip merse mai departe. Fusese foarte cald în ziua anterioară și, chiar acum, Aerul din zori era plin de miresme de vară. Strada era foarte liniștită. Filip nu avea chef să se culce. Terminase munca și n-avea nevoie să se grăbească. O pornia gale bucurându-se de aerul proaspăt și de liniște. Se gândi să se ducă pe pod și să privească răsăritul soarelui pe Tamisa. La un colț de stradă, un polițist îi spuse bună dimineața. După trusă, își deducea cinei Filip. Ați avut o noapte grea, domnule doctor," îi spuse el. Filip în cuvință din cap și trecu mai departe. Se sprijini de parapet și privi către răsărit. La ora aceea, metropola asemăna cu un oraș al morților. Nu erau nori pe cer, dar stelele își pierduseră strălucirea pentru că se apropia lumina zilei. Petamisa plutea o ceață ușoară și clădirile mari de pe malul de nord păreau niște palate de pe o insulă vrăjită. Pe firul apei erau amarate niște șlepuri. Culoarea predominantă era un violet nefiresc, oarecum tulburător și impresionant, dar curând totul deveni palid, rece și cenușiu. Apoi răsări soarele. O rază de aur galben se furișe de-a curmezișul cerului care se iriză. Filip nu-și putea smulge din fața ochilor imaginea fetei zăcând moartă pe pat, emaciată și albă, vegheată de băiatul acela care stătea la căpătâiul ei ca o vietate rănită. Goliciunea camerei misere întețea și mai tare durerea. Era o adevărată cruzime ca soarta stupidă să-i reteze viața când se afla abia la începutul ei. Dar chiar în clipa în care își spunea acest lucru, în mintea lui Filip năvăliră gândurile privitoare la viața care o aștepta pe ea. Nașterea copiilor, lupta cumplită cu sărăcia tinerețea frântă de trudă și privațiuni și transformată într-o vârstă mijlocie lipsită de frumusețe. Vedea fața frumoasă subțiindu-se și înălbindu-se, părul împuținându-se, mâinile delicate istovite brutal de muncă și începând să semene cu ghearele unui animal bătrân. Apoi, când și bărbatul era trecut de prima tinerețe, dificultatea de a găsi o slujbă, salariile mici cu care trebuia să se mulțumească și mizeria inevitabilă și înjositoare de la sfârșit. Oricât de energică, echipzuită și harnică ar fi fost, și Tom nu i-ar fi ajutat la nimic. Până la urmă, avea de ales doar între azilul pentru săraci sau mila copiilor ei. Cine putea să o compătimească pentru că a murit din moment ce viața îi oferea atât de puțin? Dar mila era o stupiditate. Filip simțea că nu de asta aveau nevoie oamenii ăștia. Ei nu se compătimeau, își acceptau soarta. Era în firea lucrurilor. Altfel, Dumnezeule, altfel ar fi trecut peste pod ca o gloată imensă, roind către malul celălalt unde erau clădirile mari, izolate și maiestoase. L-ar fi jefuit, devastat și ars. Dar acum se crăpase de ziua. Negura se subțiase și zorile se reversaseră delicate și palide. Scăldaseră totul într-o dulce strălucire. Tamisa era cenușie, trandafirie și verde. Cenușie ca sideful și verde ca inima unui trandafir galben. Docurile și antrepozitele dinspre Sarei erau aglomerate într-o dezordine nu lipsită de frumusețe. Scena era atât de ieșită din comun încât făcu inima lui Filip să-i bată mai repede. Era copleșit de frumusețea lumii. În afară de asta, nimic nu mai părea să conteze.